Első rész. Tekergés. Első fejezet. A kamasz fiú magányosan halt meg. Senki sem tudott róla. De amúgy is csak egy valakit izgatott volna. Ifjú életének a drog vetett véget. Csoncsovány teste bűzös szalmazsákó hevert. Egy elhagyatott bérház mocskos szobájának sarkában. A nyomornegyed egy kevéssé sikerült lakásprojekt eredménye volt Washington, Anacostia nevű körzetében, amelyre a város egyáltalán nem volt büszke, és ahová a turisták sem látogattak el soha. Ha a fiú tudta volna, hogy halála egész háborút robbant ki, valószínűleg még csak nem is értette volna. De biztosan nem érdekelte volna. Ezt teszi a drog a fiatal elmével. Elpusztítja. A nyárvégi vacsora a fehérházban az elnöki vendéglátás normáihoz képest kimondottan szerényre sikeredett. Mindössze tíz pár ült asztalhoz, miután az egyik várószobában elfogyasztották az aperitívet. 18-ukat mélységes büszkeséggel töltötte el, hogy itt lehetnek. Közülük 9 önkéntesként magas beosztásban dolgoztak, a külhoni háborúk veteránjainál, vagyis annál az országos testületnél, amely azok szociális helyzetén igyekszik javítani, akik valaha a fegyveres erők bármely ágának egyenruháját viselték. A 2010 megelőző 9 évben rengeteg férfi és számos nő súlyos testi vagy lelkisérülésekkel tért haza Irakból, illetve Afganisztánból. A fegyveres erők főparancsnakaként az elnök köszönetét fejezte ki kilenc vendégének mindazért, amit a testület révén sikerült elérniük. Így esett, hogy ők és feleségeik vacsora meghívást kaptak oda, ahol egykoron a legendás Abraham Lincoln is elköltötte az estebédjét. Miután a First Lady körbevezette őket a lakosztályokon, helyet foglaltak a lakály fürkésző szemeitől követve, és kíváncsian várták az első fogást. Érthető, hogy ebben az emelkedett hangulatban meglehetősen kínos volt, amikor az idősödő pincérnő sírva fakadt. Egy hang sem hagyta el a torkát, de a levesestál jó jól láthatóan remegett a kezében. A first lady épp a kerekasztal másik végében ült. Egy pillanatra elfordult vendégeitől, felnézett, és látta, ahogy a némakönnyek végigperegnek a pincérnő arcán. A lakáj, akinek figyelmét egyetlen, az elnök jelenlétével összeegyeztethetetlen körülmény sem kerülhette el, követte tekintetét, majd csendesen, de fürgén megindult az asszony felé. Biccentett a közelben álló másik pincérnek, hogy vegye át a leveses tálat, mielőtt még nagyobb baj lesz, majd elkísérte az asztaltól az idősebb nőt a konyhára és a tálalóra nyíló lengőajtó felé. Amint eltűntek a folyosón, a pörszlédik kecsesen megtörölte a száját, exkluzálta magát a balján ülő tábornoknál, felállt és utánuk ment. A pincérnőt a tálalóban ültették le. A válla hevesen rázkodott a sírástól. Úgy röstellem, annyira sajnálom. A lakály arckifejezésén látszott, hogy nincs éppen elnéző hangulatban. Az elnök jelenlétében nem szokás így összeomlani. A first lady intett neki, hogy menjen vissza és tegye a dolgát. Majd odahajolt az okogó asszonyhoz, aki a kötényének szélével törölgette a szemét, és egyre csak szabadkozott. Aztán néhány gyengét hangú, bátorító kérdés után mélyben magyarázattal a szolgált szokatlan viselkedésére. A rendőrség holtan találta az egyetlen unokáját. Hat éves kora óta ő nevelte, azóta, hogy a gyermek édesapja kilenc évvel ezelőtt életét vesztette a világkereskedelmi központ ikertornyainak romjai alatt. Elmondták neki, hogy a halottként mit állapított meg a halál okaként, és tájékoztatták, hogy a holttestet a központi hullházból vitetheti el. Így történt, hogy az Egyesült Államok elnökének felesége és az idősödő pincérnő, mindketten hajdani rabszolgák leszármazottai, egy tálalószoba sarkában vigasztalták egymást, míg tőlük néhány méterre a külhoni háborúk veteránjainak kiemelkedő vezéralakjai emelkedett társalgást folytattak a pirított kenyertalokkákkal ízesített krémleves felett. A vacsor alatt nem esett több szó az incidensről, az elnök pedig csak két órával később tette fel a nyilvánvaló kérdést, amikor már a privát lakosztályban megszabadult a smokingjától. Öt órával ezután a hálószoba sötétjében, ahova a város állandó izzásából csak néhány ezüstös fénysugár verekette át magát a golyóálló üvegek és a nehéz függönyök rengetegén, a first érezte, hogy a férfi mellette nem alszik. Annak idején az elnököt is tulajdonképpen a nagyanyja nevelte fel. Jól ismerte hát azt a számára is roppant fontos kapcsolatot, amely egy fiú és a nagymamája között alakulhat ki. Ezért, bár általában korán kelt és szigorú edzéstel szerint tartotta magát formában, most képtelen volt álomba merülni. Csak feküdt a sötétben és gondolkodott. Azt már eldöntötte, hogy a 15 éves kamasz, bárki volt is, nem valami nincs sírhelyben fog nyugodni. Méltó körülmények között helyezik majd örök nyugalomra. Sokkal inkább zavarta viszont a oka, Ilyen fiatalon, élete tejében távozott egy szegény, de roppant odaldó tisztességes családból. Néhány perccel három óra után vézna lábát kilendítette az ágyból, és a köntöséért nyúlt. – Hová mész? – Szólat meg mögötte alig hallhatóan egy álmos hang. – Mindjárt jövök – válaszolta, megkötötte az övet a derekán, és átbotorkált az öltözőszobán. Felvette a kagylót, és mindössze két másodpercet kellett várnia. Még az operátor álmos is volt az ének ebben a legsötétebb órájában, amikor az emberi lélek a legkevésbé van formában, ez egyáltalán nem hallatszott rajta. Hangjában csak is a lelkes szolgálatkészség érződött. Igen elnök úr, a konzolon egy kislámpa jelezte neki, hogy kitöljön a hívás. Ami a csikágói férfiút út illeti, neki még mindig kicsit szokatlan volt ez a helyzet, hogy bármit megkaphat, a nap vagy az éjszaka bármely percében, csak kérnie kell. Felhívná kérem a kábítószer ellenes ügynökség igazgatóját az otthonában, vagy ahol éppen jelenleg tartózkodik? Az operátor egy cseppet sem lepődött meg a kérésen. Ha a hang a vonal másik végén Mongólia elnökével akart volna kicsit elcseverészni, ő azt is megoldotta volna. Egy pillanat türelmet kérek, mondta a fiatal nő valahol mélyen, a föld alatti kommunikációs központban, és az újai már is sebesen jártak a számítógép billentyűzetén. Parányi áramkörök tették engedelmesen a dolgokat. A képernyőn pedig megjelent egy név. Az otthoni telefonszámra vonatkozó keresés eredménye pedig egy tízjegyű számsorban öltött testet. A telefonszám egy takaros, kisvárosi házhoz kapcsolódott Georgetownban. Az operátor kapcsolta a számot és várt. A tizedik csengés után egy fátyolos hang szólt bele a kajlóba. Uram, az elnök van a vonalban, mondta be a varázsigét a hölgy, mire a középkorú köztisztviselő egy pillanat alatt sokkal éberebb lett. Az operátor közben már kapcsolta is a DEA, vagyis a kábítószer ellenes ügynökség vezérét az emeleti szobába. A beszélgetésbe nem hallgatott bele. Egy kislámpa jelezte, ha a felek befejezték, és bonthatja a vonalat. Sajnálom, hogy ilyenkor zavarom, szabadkozott az elnök. De amint kimondta, a hívott fél azonnal megnyugtatta, hogy egyáltalán nem zavarja. Szükségem lenne némi információra, talán a tanácsára. Be tudna jönni hozzám délelőtt kilencre a nyugati szányba? természetesen csak udvariasságból fogalmazott kérdőmódban. Az elnök nem kérdez, az elnök utasít. A DEA igazgatója pedig annak rendje és módja szerint megnyugtatta, hogy reggel kilenckor ott lesz az ovális irodában. Az elnök letette a kagylót és visszament az ágyába. Most már végre el tudott aludni. Georgetownban viszont az elegáns téglaház hálószobájában ekkor már az összes lámpa égett, az igazgató pedig a hajcsavarok alól értetlenül rábámuló hölgyet kérdezgette, hogy mi a fene lehetett ez. A vezetőbeosztásuk köztisztviselőknek, ha a legmagasabb felettesük hajnali háromkor hívja őket, nem nagyon jut más az eszükbe, mint hogy valami valahol el lett szúrva. Méghozzá alaposan. Az igazgató nem is feküdt már vissza. Lement a konyhába, töltött magának egy kis narancslevet, feltette egy jó erős feketét, és komolyan aggódni kezdett. Az atlanti ócán másik oldalán a hajnal. Az Észak-Németországi közelében az Zord, Szürke, Esőásztatta tengeren a Szent Krisztobál névre keresztelt kereskedelmi hajó felvette a kormányost. Konkrétan a kormány ugyan továbbra is a kapitány, Hozé Maria Vargas kezében volt, de a helyi kormányos utasításait követve irányította a hajót. Angolul beszéltek a levegő és a tengerek nemzetközi nyelvén. A Szent Krisztobál engedelmesen ráfordult az elbad tölcsértolk még nagyjából 100 kilométer és elérik Hamburgot, Európa legnagyobb folyami kikötőjét. A maga 30 ezer tonnájával a San Cristóbal szokásos teher számított a panamai zászlók alatt. A híd előtt, ahonnan most a két férfi a hajnali szürkületben hunyorogva kereste a mély csatornát jelölő bójákat, katonás rendben sorakoztak a tengeri áruszállításhoz használatos acélkonténerek. A fedélzet alatt nyolc szint húzódott meg, felette pedig még négy. A hajóortól a hídig 14 sorban álltak a konténerek. A jármű pedig elég széles volt ahhoz, hogy sorban 8 konténer is elférjen. A hajóokmányok tanúsága szerint, ami tökéletesen meg is felelt a valóságnak, a venezuelai Maracaibo kikötőjéből indult, majd kelet felé haladva még 80 konténernyi banánnal egészítette ki a rakományát Paramaribóban, Szurinám fővárosában, amely az ország egyetlen kikötővárosa is egyben. Az viszont már nem volt feltüntetve a papírokon, hogy az utolsó tengeri konténerek egyike valamelyest eltér a többitől, és a banán mellett egyéb árucikket is tartalmaz. Ez az egyéb árucik egy ütött kopott, dél afrikában is már másodkézből vásárolt transzál típusú harcászati szállítógépen érkezett, Kolumbia északi részéről, egy távoli hasiandáról, amely Venezuelán és Guyanán átrepülve végül szurinám egy ugyancsak eldugott banánültetvényén landolt. Az öreg repülő rakományát darabonként stószolták fel az egyik tengeri acélkonténer hátsófala falamentén. A tégleszerű csomagok teljes egészében befették a hátsó falat. Miután hét ilyen réteg elkészült, egy, a többivel azonos acélfalat hegesztettek a titkos rakomány elé, majd a többivel együtt beszórták homokkal, és végül lefestették. És csak egy gondos előkészítés után kerültek be az akasztó álványokon lógó zöld és éretlen banánok, amelyekre még hosszú út várt a hűvös konténerben Európáig. Az utat ezután az őserdőben az exportra szánt árucikkel a platós teherautók morogva-szuszogva tették meg a tengerpartig, ahol a San Cristobal felvette az árut a fedélzetre, és ezzel százszázalékosan kihasználta szállítási kapacitását. A hajó aztán Európa felé vette az irányt. A roppant lelkiismeretes tengerész, vargaszkapitány, kapitány, akinek halvány fogalma sem volt róla, hogy milyen egyéb rakományt szállított a hajójával, Korábban már többször járt Hamburgban, de ez alkalommal is elcsodálkozott a Hanza kikötőváros méretein és hatékonyságán. Hamburg tulajdonképpen nem is egy, hanem két város egyben. Ott van egyszer maga a város, ahol az emberek a külső és belső Álsztert körülölelő házaikban élnek, és ott van a hatalmas kikötő a kontinens legnagyobb konténertároló kapacitásával. A 320 kiépített dogban évente 13 ezer hajó, Mintegy 140 millió tonnás áruforgalmat bonyolít le. A konténer kikötőben kialakított négy terminál közül a Szánk Krisztóbát ezúttal az Áltenverter fogadta. Ahogy a teherhajó komótos 10 km/órás sebességgel elhaladt a nyugati parton ébredező hamburgi kerületek mellett, a kormánynál őrködő két férfinak erős kolumbiai feketét szolgáltak fel. A német hajós tiszt szenvedélyesen szipatolta a gőzölgő italt. Az eső már elállt. A napsugarak átverekedték magukat az oszlatozó felhőzeten, a legénység pedig jókedvűen várta a partra szállást. Délfelé járt már az idő, amikor a szán Krisztobál befordult a számára kijelölt dogba, és az Altenwerder 15 darujának egyike szinte azonnal pozícióba állt, hogy megkezdje a konténerek kirakodását a rakpartra. Vargas kapitány elköszönt a kormányostól, aki a műszak végeztével már indult is haza Altonába. Most, hogy a motorokat lállította? és csak a készenléti áram működtette a berendezéseket, a legénység pedig útlevéllel a kezében már bele is vetette magát a Réperbán kocsmájnak püstös forgatagába, a Szán Krisztobál békésen ringatózott a vízen. Vargasz kapitány, akinek ez a hajó volt a munkahelye és az otthona is egyben, ezeket a perceket szerette a legjobban. Nem tudhatta, hogy négy ennyi távolságban a hittól, fentről a harmadik rétegben, jobbról a harmadik konténeren egy aprócska, Szokatlan jelzés látható. Elég nehéz kiszúrni, mivel a tengeri szállítókonténereken mindenféle karcolás, festés, azonosítókód és a tulajdonos neve látható. Ez a logó két koncentrikus körből állt, a belső, kisebbi körben egy máltai keresztel. Ez volt a Hermandad, vagyis a kolumbiai kokain termelés 90%-át uraló testvériség titkos emblémája. A rakparton pedig mindössze egy olyan ember volt, aki felismerte ezt a jelet. A daru a konténereket a fedélzetről a számítógéppel vezérelt járművek szorgos seregének tagjaira helyezte. Ezek a kikötő fölé magasodó toronyból irányított gépek szállították a hatalmas fémládákat a rakpartról a tároló övezetbe. Az egyik tiszt, aki feltűnés nélkül mozoghatott a fáradhatatlan kis járgányok között, ekkor vette észre a dupla körös jelet. Egy nagyon rövid beszélgetés erejéig elővette a mobiliát. Ezután néhány kilométerre a kikötőtől egy kamion motorja felbőgött, és már is megindult Hamburg felé. A DEA igazgatóját ugyanebben az órában vezették be az ovális irodába. Többször járt már itt, de a hatalmas antik íróasztal, az zászlók és a köztársaság pecsétje láttán most is meghatódott. Ő személy szerint rendkívül nagyra becsülte a hatalmat, és ez az iroda maga volt a a hatalom. Az elnök szívélyesen fogadta. Már túl volt a napi edzésén, letusolt, megreggelizett és egyszerű hivatali ruhát öltött magára. Megkérte látogatóját, hogy foglaljon helyet az egyik szófán, ő maga pedig egy karosszékbe ült. Kokain. Tért a tájra azonnal. A kokairól szeretnék megtudni néhány dolgot. Maguknak erről hatalmas anyaguk van. Vagy egy szobányi elnök úr. Több méter magas aktatornyak. Az nekem túl sok, mondta az elnök. Nagyjából tízezer szó kellene. Nem akarok hosszú oldalakon át statisztikákat bőnkészni. Csak a tények érdekelnek. A lényeg, hogy mi ez, honnan jön, mintha nem tudnék semmit az egészről. Kik készítik, kik szállítják, kiveszi meg, kihasználja, mibe kerül, ki a profit, ki húz hasznot belőle, kiveszít rajta, és hogy mi mit teszünk ezzel kapcsolatban. Csak a kokain, elnök úr. A többi nem érdekli? Heroin, ecstasy, angyalpor, metamfetamin, marihuana? Nem. Csak a kokain. És személyesen én kérem, más ne olvass el. Tisztában kell lennem az alapvető tényekkel. Azonnal megrendelek egy aktuális jelentést, uram. Tízezer szó, egyszerű nyelvezet, szigorúan titkos. Mondjuk úgy, hat nap múlva elnök úr, az államfő mosolyogva felállt és a kezét nyújtotta. A találkozó véget ért. Már is nyílt az ajtó. Tudtam, hogy számíthatok magára, igazgató úr. Három nap. Az igazgató Crown Victoria típusú gépjárműve a parkolóban várakozott. Amint odaintett neki, a sofőr már bel is a nyugati szárnyelé. 40 perccel később az igazgató ismét a Potomak másik partján, Ellingtonban, az Army Navy Drive 700 legfelső emeletén ült az irodájában. A munkát a műveleti igazgatóra Bob Beringerre bízta. A fiatalember, aki inkább a terepen szerzett elévülhetetlen érdemeket, mintsem az íróasztal mögött, komor arccal kérdezett vissza. Három nap alatt az igazgató bólintott. Ne egyen, ne aludjon, csak kávéjen, és Bob, ne kozmetikázzon. Úgy írjon le mindent ahogy van, lehet, hogy ezzel megcsíphetünk egy kis extra támogatást. Az egykoron terep jeleskedő műveleti igazgató elindult a folyosón, és már hívta is a titkárát, hogy mondjon le minden találkozót, interjút és értekezletet a következő három napra. Aktakukacok. nagy fejesek. Lehetetlen kérnek, aztán elmennek vacsorázni egyet. A végén meg megkérdik, hogy hol a pénz mire a nap lebukott az égről, a Szán Krisztobál szállítmánya már a parton volt, de még nem hagyta el a kikötőt. Mindhárom hídon, melyeken az importárukhoz lehetett eljutni, egymást érték a kamionok. A Niederfeldebrücke brükke előtt egy Dámstatti illetőségű, barna sofőr várakozott a sorban. Az igazolványa szerint török származású német állampolgár. Az viszont sehol nem állt az okmányaiban, hogy a török maffia tagja. A kikötő területén már nem lesz dugó. A szurinámi acélkonténer vámkezelése pedig egyáltalán nem okozhat problémát. Hamburgon keresztül olyan elképesztő mennyiségű áru érkezik Európába, hogy minden egyes konténer tüzetes átvizsgálása fizikai képtelenség. A Német Szövetségi Vámhatóság bűnügyi részlege, az EKA így is megtesz mindent tőletelhetőt. A beérkező árunak közel 5%-át tudják szigorúan ellenőrizni. Némelyiket szerűen választják ki, de a legtöbb esetben füles alapján dolgoznak. Vagy ha valami gyanús az áru leírásában, esetleg a származási helyjel kapcsolatban merül fel valami szokatlan, Mauritániából nem gyakori például a banánszállítmány, vagy ha egyszerűen csak hibás az adminisztráció. Az ellenőrzés során akár fel is törhetik a pecsétet, és kinyitathatják a konténert. Olykor belül is lemérik, hogy nincsenek-e titkos rekeszek benne, vegyi ellenőrzést végeznek a hordozható labor segítségével, de bevethetnek kábítószerkereső kutyákat is, vagy éppen röngennel világítják át a kamiont, amely az áruért jött. Ezt a módszert naponta mintegy 240 jármű esetében amúgy is alkalmazzák. De egy banánnal megrakott konténerrel nem fognak ennyit bajlódni. Ezt a konténert egyébként nem is vitték a kikötő logisztikai hűtőközpontjába, mivel a tovább szállítás időpontja olyan közel esett az érkezéshez, hogy egyszerűen nem érte volna meg. Hamburgban a vámkezelés túlnyomó részt az Atlas nevű számítógépes rendszer végzi. A vámhatóság számítógépébe a konténer 20 jegyű regisztrációs kódját valaki már azelőtt betáplálta, és szabad jelzést adott a rakomány kiadására, hogy a szánk Krisztobál ráfordult az utolsó kanyarra az elbán. Mire a török sofőr sorra került a dokkapujánál, kapujánál, az acélykonténer útra készen várakozott. A kamionos átadta az okmányokat, a vámos a kis fülkében bepötyögte az adatokat a számítógépbe. A képernyőn a következő pillanatban már meg is jelent a visszaigazolás, a kis mennyiségű banánszállítmányról egy szerény, dámstatti gyümölcskereskedés részére. A vámtiszt intett, hogy mehet, a kamion pedig 30 perccel később már újra hídon volt, majd zavartanú felhajtott az egész Németországot behálózó autópályák egyikére. A háta mögött pontosan egy tonna tiszta kokainnal. Mielőtt az áru eljut a végfelhasználókhoz, először még felhigítják, és olyan vegyi adalékanyagokkal turbósítják az eredeti mennyiség 6-7 szeresére, mint a benzokain, a kreatin, az efedrin vagy éppenséggel a lovak nyugtatására is használt ketamin. A felhasználókat pedig azzal lehetetik, hogy így sokkal ütősebb hatást érnek el, mint ha ugyanezt a mennyiségű kokain csak tisztán szívnak fel az orrúkba. A mennyiség persze olyan egyszerű és ártalmatlan, fehérpor formájú anyagokkal is növelhető, mint a sütőpor vagy a porcukor. Ha minden egyes kilóból így 7 kiló fehérport állítanak elő, és a felhasználók ezt átlag 10 dollár per gram áron felvásárolják, akkor a tiszta kokai minden egyes kilójáért 70 ezer dolláros bevétellel lehet számolni. A sofőr háta mögött pedig most 1000 ilyen kilogram tiszta kokai robogott, vagyis 70 millió dollár. A kolumbiai őserdőkben a termesztőktől 1000 dollárért vették át a massza kilóját, az árésből tehát bőven biztosítható a fedezet arra, hogy kifizessék a repülőt Surinamig, a berakodást végző banánfarmot, a Szent Kristobál nevetségesen alacsony fuvardíját a banánszállítmányért, és átutaljanak 50 ezer dollárt a korrupt hamburgi vámtiszt Nagy-Kajmán szigeteki bankszámlájára. A kemény téglák porításának, a hígításnak és a turbosításnak, valamint a végfelhasználókhoz való eljutatásának a költségét már az európai drogterjesztők vállalják magukra. De még ha a dzsungeltől a hamburgi kikötőig tartó út a bevétel 5%-ából kerül is ki és ha még ugyanennyit számolunk az európai terjesztés során felmerülő költségekre is, a kártelnek, valamint az európai, illetve amerikai bűnbandáknak és drogterjesztő hálózatoknak még mindig a bevétel nem kevesebb, mint 90%-át kitevő profit marad. Az amerikai elnök mindezt a berigei jelentésből tudta meg, amelyet a DEA igazgatója a három nap leteltével eljutatott hozzá. Az idő alatt, amíg a vacsorátán után végigolvasta, Újabb két tonna kolumbiai tiszta kokain szivárgott be az országba a texasi határon, egy Nuevo Laredo nevű kisváros közelében, majd nem sokkal ezután örökre felszívódott a hátországban. Tisztelt Elnök úr! Kérésének elegettéve a kokain narkotikumról az alábbi tájékoztatást adom. Eredet. A kokain kizárólag a jellegtelen kokacserje leveléből nyerhető, amely időtlen idők óta terem a Dél-Amerika északnyugati részén található őserdőkben. Eleinte az őslakosok kedvező tulajdonsággal miatt rákcsárták, ugyanis csökkenti az éjségérzetet és felfokozott kedélyállapotot eredményez. A növény maga csak ritkához virágot vagy gyümölcsöt, a fás gyökerét és az ágait semmire nem lehet használni, egyedül a cserje levele tartalmazza a drogot. De a levél drogtartalma sem haladja meg az egy tömeg százalékot. 375 kg levélből, ennyit lehet egy furgóra feltölteni, 2,5 kg kokapaszta állítható elő, ez még a köztes forma, amiből pedig a jól ismert fehérpor formájában 1 kg tiszta kokain nyerhető. Előfordulás. A mai kínálat mintegy 10%-a Bolíviából, 29%-a Peruból, 61%-a pedig Kolumbiából származik. A kolumbiaiak viszont még kokapaszta formában felvásárolják, a két kisebb gyártótól a terméket, és ők maguk fejezik be az előállítást, azaz tulajdonképpen száz ban ők látják el a világot kokainnal. Vegyi háttér A termék előállításához csak két vegyi folyamatra van szükség, és mindkettő meglehetősen olcsó. Ha tekintetbe vesszük a dzsungelben lakó farmereket sújtó mélyszegénységet, akik kizárólag ezt a kemény, szívós cserjét termesztik, Érthető, hogy miért nem sikerült eddig soha a probléma gyökerénél sikerrel kezelni a kérdést. A nyers leveleket egy régi olajos hordóban savba áztatják be, erre a célra a legolcsóbb akkumulátorsav is megfelel, ami kioldja a levélből a kokaint. A kiszívott leveleket aztán kimerik és eldobják, a hordóban ezután csak a barnás lémarad. marad. Ezt alkohollal vagy akár benzinnel vegyítik, aminek következtében a folyadékból kicsapódnak az alkaloidok. Ezeket lefölözik, és erős luggal például szódabikarbónával keverik el. Ebből lesz a piszkosfehér, sárszerű anyag, az úgynevezett pasta. Dél-Amerikán belül a kokain kereskedelem a drognak ebben a formájában zajlik. A gengszerek ezt vásárolják fel a farmerektől. Nagyjából 150 kg levélből állítható elő 1 kg pasta. A szükséges vegyszerek könnyen beszerezhetők, a termék pedig szintén komolyabb nehézségek nélkül szállítható az őserdőből a finomítóba. Finomítás Titkos finomítókban, amelyek ráadásul gyakran maguk is a dzsungel mélyén találhatók, a pasztát hófehér, teljes nevén kokain-hidroklorid porrá alakítják. Az eljárás során további vegyi anyagok kerülnek hozzáadásra, úgy mint sósab, káliumpermanganát, aceton, éter, ammónia, kalciumkarbonát, nátriumkarbonát, kénsav és további benzin. Ezt a kocsvalékot végül leszűrik, a visszamaradt anyagot pedig megszárítják, így nyerik a tiszta port. Minden hozzáadott vegyszer olcsó, és mivel számos legális vegyipari termék előállításához használatosak, könnyen beszerezhető. Költségek A koka levelet rákcsáló földműves, más néven kokaléro, ha kidolgozza a belét, évente akár 6 is aradhat a dzsungelben egy-egy alkalommal 125 kg koka levelet. Az éves terméstát nagyjából 750 kg koka levél, amiből 5 kg paszta nyerhető. A saját költségeit levonva évente mintegy 5000 dollárt keresett az üzleten. A finomítás elvégzése után a por teljes előállítási ára kilónként 4000 dollár körül áll meg. Profit Ennek a terméknek a forgalmazása kecsegtett a legnagyobb haszonnal a világon. A kolumbiai tiszta pornak az ára 4000 dollárról, 60-70 ezer dollárra emelkedik pusztán azáltal, hogy 5 ezer kilométert hajózik Kolumbia partjaitól az Egyesült Államokig, vagy 8 ezer kilométert Európáig. Bár ehhez az áremelkedéshez más is hozzájárul. Az egy kg tiszta port a vevő oldalon, ugyanis a tömegének akár a hatzorosára szorosára is felturbozzák úgy, hogy közben a grammonkénti egységár nem csökken. A felhasználók végül tehát a láncban az utolsó dílernek Körülbelül 70 ezer dollárt fizetnek ki azért az egy kilóért, ami Kolumbia partjait 4 ezer dolláros beszerzésű áról hagyta el. Következmények Ez a gigászi árés biztosítja, hogy az iparákban tevékenykedők a legmodernebb műszaki felszereléseket, fegyvereket és a legkiválóbb szakértőket tudják megvásárolni. Valóságos lángelméket alkalmazhatnak, bárkit le tudnak fizetni, bizonyos esetekben még államelnököket is, és mindig önkéntesek lelkes hadaveszélyüket körül, akik szívesen segítkeznek a termék szállításában vagy terjesztésében. Akárhány alsó szintű terjesztő bukik is le, és kerül börtönbe, ezrével akad a helyükre jelentkező, aki a nyomor és vagy a saját hülyesége miatt önként vállalja a kockázatot. Szervezetek! A Medellín kártel vezére Pablo Escobar meggyilkolása, valamint az Ocho fivérek visszavonulása után a kolumbiai bandák csak csaknem száz minikártelbe tömörültek, de az utóbbi három évben egy új, óriás kártel jött létre, amely erőszakkal saját felhatósága alatt egyesítette a többieket. Két független csoportosulás tagjai, akik nem kívántak csatlakozni, szörnyű kínök közlelték halálukat, ezután az új egyesítőkkel szemben megszűnt mindenféle ellenállás. Az óriás kártel Hermándádnak, vagyis testvériségnek nevezi magát, és a hatalmas ipari cégek mintájára szerveződik, saját hadsereggel védi a tulajdonát, a rendet és a fegyelmet pedig egy pszichopata büntetőosztag tartja fenn. A testvériség maga nem állít elő kokaint. A terméket kész fehérpor formájában vásárolja fel a minikártelektől. Sajátos értelmezésük szerint méltányos árat fizetnek az áruért, bár az árképzési technikájuk nem az, akinek nem tetszik elmehet, hanem az, akinek nem tetszik megőjük mottóval írható le. A felvásárolt árut a Hermandad értékesíti az egész világon. Mennyiség A teljes értékesített éves mennyiség 600 tonna, amely egyenlően oszlik el az Egyesült Államok és Európa között. másút ez a drog szinte egyáltalán nem használatos. A fenti árésekkel számolva az éves profit nem 100 millió, hanem 10 milliárd dollárokban mérhető. Nehézségek a hatalmas nyereség miatt akár 20 terítő láncem is elfér a kártel és a felhasználó között. Ezek a terítők lehetnek szállítók, elosztók, illetve közvetlen értékesítők. Ezért olyan nehéz a rendfenntartó szervek dolga a világ bármelyik országában, ha valódi nagykutyát akarnak fogni. Ők ugyanis remekül körbebástyázzák magukat, elrettentésül mindig brutális erőszakot alkalmaznak, és ők maguk soha nem nyúlnak az áruhoz. A kisebb halakat gyakran elkapják, elítélik és leültetik, de ezek csak a legrigtebb esetben köpnek, és pillanatok alatt akad a helyükre új ember. Elfogások Az amerikai és az európai rendfenntartó szervek állandó háborút vívnak a kokainiparral, és szinte mindennaposak a kisebb-nagyobb fogások és lefoglalások. De a két kontinens rendfenntartó szervei nagyjából a teljes forgalom 10-15%-át képesek lekapcsolni, a dimenziók ismeretében pedig ez korán sem nevezhető elégségesnek. Az iparág megbénításához a lekapcsolási elkobzási rátát 80%-ra, vagy még ennél is magasabbra kellene emelni. A termék 90%-ának lefoglalása esetén a kártel összeomlana, ami egyet jelentene a kokainipar felszámolásával. Hatások Mindössze 30 évvel ezelőtt a kokain a köztudatban egyszerű pörgetőszerként volt jelen. Elsősorban házi bulikban lehetett találkozni vele, illetve a brókerek, és a szórakoztató ipar szereplői körében. Ma viszont már az egész országot sújtó csapástól beszélhetünk, amely katasztrofális társadalmi károkat okoz. A rendészeti szervek becslése szerint a nyereségvágyból elkövetett utcai bűncselekmények autólopás, betörés, támadás stb. 70%-át valamilyen szenvedély kiéléséhez szükséges anyagi javak megszerzése motiválja. Ha pedig az elkövető a kokain egy különösen pusztító melléktermékét, az úgynevezett kreket fogyasztja, a rablásokat brutális erőszak jellemzi. Mindemellett a kokainból származó haszon tisztára mosva további bűncselekmények finanszírozására is alkalmas. Itt elsősorban a szervezet bűnözői körökben, vagy terroristák által is használt fegyverekkel történő kereskedés, vagy az emberkereskedelem jön szóba, azon belül is leginkább az illegális bevándorlás támogatása, illetve a szolgák futtatása. Összegzés. Országunkat hatalmas csapásként értek 2001 őszén a világkereskerelmi központ, illetve a Pentagon épülete ellen végrehajtott terrortámadás, amely csaknem 3000 ember életet követett. Azóta egyetlen amerikai sem vesztette életét a saját hazájában külföldi terroristák által elkövetett merényletekben, de a terrorizmus ellen folytatott küzdelem még mindig tart, és folytatódnia is kell. Viszont ugyanebben az évtizedben még óvatos becslések szerint és legalább tízszer annyi embert pusztítottak el a kábítószerek, mint ahányan szeptember 11-én életüket vesztették, és ezek közül minden második haláleset a kokain számlájára írható. Tisztelettel Robert Berigen, igazgatóhelyettes, különleges műveletek, kábítószer ellenes ügynökség. Akkor tájt, amikor a Berigen jelentést egy futár elvitte a fehérházba, az egykori brit vámos Lisszabonban egy jellegtelen irodában ült a dok mellett, és tehetetlen gyűlölettel bámulta egy ütött kopott halászhajó képét. Tim Malheuer világ világéletében fináncként dolgozott, ami ugyan soha nem számított a közkedvelt hivatások közé, de ő szentül hitt benne, hogy erre a munkára nagyon is szükség van. Na persze nem azért, hogy a kapzsi kormányok a szerencsétlen turistákról extra bevételeket gomboljanak le. Viszont a mostani munkája Lisszabon kikötő negyedének szürke, poros utcáin valóságos kitejesedést jelentett számára, és az egészből még sokkal többet is ki lehetne hozni, ha nem ütközne mindig ugyanabba a falba, amelyre nagybetűkkel ezt írták, nincs rá pénz. A vezetése alatt működő aprócska ünnökség a kábítószerek tengeri felderítésének operatív elemzőközpontja Röviden Maok hét ország szakértőit állította csatasorba. Nagy-Britannia mellett Portugália, Spanyolország, Írország, Franciaország, Olaszország és Hollandia vett részt a munkában. Az ügynökség központja Portugáliában volt, az igazgatót pedig Nagy-Britannia adta, aki a brit adó- és vámhatóságtól igazolt át a szokához, a terroristákra és szervezet bűnbandákra szakosodott ügynökséghez, hogy megkaphassa ezt a pozíciót. A MAUK célja hogy összehangolja az Unió tagországaiban a karib térségből, Európa és Észak-Afrika partjai felé irányuló kokaincsempészet elleni harcot. Ezen a verőfényes reggelen Tim Menhier azért volt különösen bosszús, mert a saját szemével nézhette végig, ahogy egy értékes szállítmányjal úszkáló nagyhal megint kicsúszik a hálójukból. A légi felvétel elkészítésén kívül a járőrőző repülő nem sokat tehetett. Talán csak annyit, hogy néhány másodperc múlva továbbította is a képet a maok rendszerébe. A fényképen egy vontatóhálós, rozoga halászhajó látszott, amelynek tattyára az Esmeralda G-nevet festették. A szerencsés véletlenem múlt csak, hogy egyáltalán észrevették, amikor az Atlanti óceán keleti felén a sötétségbe éppen bekúszott a hajnal. Mivel a hajó mögött nem látszott a farvíz fehér tajtékja, nagyon úgy festett, hogy az éjszaka leple alatt lopózott közelebb. A kitűnő felbontású képen Mejhajör egy nagyító segítségével még azt is ki tudta venni, hogy a legénység éppen azon igyekszik, hogy kék vitorlavászonnal betakarja az egész fedélzetet. A kokain csempészek általában ezzel a módszerrel rejtőznek el a tengeren. Éjjel teljes gőzzel haladnak, napközben pedig hangtalanul ringatóznak a tengerrel azonos színű vitorlavászon alatt, így szinte képtelenség kiszúrni őket a levegőből. Persze ez jócskán megnöveli a menetidőt de cserébe igen biztonságos. Az, hogy pont hajnalban látták meg őket, amikor be akarták takarni a hajót, csak a bal szerencséjükön múlt. Az biztos, hogy halat nem akartak fogni. A rakomány ugyanis, egy tonna fehér port több rétegben csomagolva, nehogy a só vagy a tengervíz kárt benne, már azóta pihent érintetlenül a hajófenékben, hogy Venezuela partjainál egy korhat szölöpgátról berakották. Az Esmeralda G jól láthatóan Nyugat-Afrika partja felé vette az irányt, az úti célja pedig minden bizonyal a kábítószer-kereskedők elősztó központja, Gína Bissau. Ha csak egy kicsit is északabbra lenne, nyögött fel magában akkor áthaladna a spanyol felhatóságú Kanári-szigetek, vagy a portugál Madeira, vagy Azori-szigetek felségvizein. Bármelyik ország kihajózhatna parti őrséggel, és elkaphatná őket. De ehhez túlontúl -túl messze volt, a Zöldfoki-szigetektől északi irányban nem egészen 200 km ezért ők úgysem tudnának segíteni. Nincs megfelelő felszerelésük. A Szenegál-Libéria-ibe húzódó államokat pedig nem lenne tanácsos felkérni ilyesmire. Lehet, hogy több kárt okoznának, mint amennyi hasznot hajtanának. Tim Melhauer így aztán hat európai haditengerészettől és az amerikaiaktól is kért segítséget, de egyiküknek sem volt a közelben sem fregatja, sem rombolója, sem cirkálója. Az Esmeralda bizonyára észrevette, hogy kiszúrták őket a levegőből, ezért aztán felhagytak az álcázással, és teljes gőzzel megindultak a part felé. Már csak 350 kilométert kell megtenniük, vagyis ha csak 20 kilométeres tempóval haladnak is, simán eltűnnek Gíne a mangróvefás lápvidékén, még mielőtt újra felvírod a hajnal. A frusztrációt pedig még az sem csillapította feltétlenül, ha olykor sikerült is egyet -egy csempészhajót elkapni. A múltkor szintén elég nagy szerencséjük volt, egy francia fregat sietett a segítségükre, és a mauk iránymutatásai alapján rá is bukkant egy kokaincsempész hajóra, vagy 700 kilométerre a partoktól. De a franciák túl kényesen ügyeltek a jogszabályokra. Az ő törvényeik szerint a lefüler csempészeket a legközelebbi barátságos kikötőbe kell vontatni. Ez pedig történetesen egy másik bukott állam volt, Géna Konakri. Aztán egy francia igazságügyi tisztviselő is odarepült, hogy elintézze a formoságokat az elfogott hajó kapcsán. jogi aggályok, le droide lom, droide moncule, mordult fel Jean-Louis, francia kollégája. Menjenek ezek a picsába. A teher szállítót elkobozták, a legénység ellen vádat emeltek, a kokaint lefoglalták. Egy héttel később a hajó már fel is húzta a horgonyt, és kifutott a tengerre méghozzá ugyanazzal a legénységgel, miután az igazságügyi tisztviselő, aki, mit a Isten, épp ekkor cserélte le a kopott pözsóját egy vadonatúj Mercedesre, kezességet vállalt értük. A lefoglalt árónak meg valahogy nyoma veszett. A maok igazgatója egy mély sóhaj kíséretében feljegyezte a hajó nevét. Ha egyszer újra felbukkanna. De nem fog. Biztos, ami biztos, szépen visszaszerelik rá a halászathoz szükséges kellékeket, aztán még azelőtt kap egy új nevet, hogy újra kifutna a tengerre. De még ha újra használnák is a csempészek, vajon lesz-e még egyszer olyan, hogy épp akkor repül el felette egy európai tengerészethez tartozó felderítőgép, amikor a csempészek a kék vitorlás álcájukkal bajlódnak. Ezer az egyhez. Ez a legnagyobb probléma, gondolta a, a Melhájör. Támogatást nem kapunk, a csempészek meg vidámmal hajóznak tovább. Akár elkapjuk őket, akár nem. Egy héttel később az amerikai elnök a belbiztonsági miniszterrel értekezett, aki az Egyesült Államok 13 hírszerző ügynökségének tevékenységét felügyeli és koordinálja. A miniszter most döbbenettel nézett a felettesére. Ezt komolyan mondja, uram. Azt hiszem, igen. Mit tanácsol? Ha valóban szét akarja zúzni a kokainipart, akkor a világ legádázabb, legerőszakosabb és legkönyörtelenebb bűnözőivel kell szembeszállnia. Ez szerint találnunk kell valakit, aki még náluk is jobb. Úgy érti, uram, hogy aki náluk is rosszabb. Van ilyen emberünk? Hát, nekem csak egy név jut eszembe, pontosabban egy hírnév. Az illető négy évig vezette a cia belső elhárítását. Részt vett Ádrich Ames lebuktatásában, amikor végre megkapta rá az engedét. Aztán különleges akciókban dolgozott a cég megbízásából. Megtalálta, és kis hián ki is iktatta Osama ládent még 2001. szeptember előtt. Két éve engedtük el. Elengedték? Kirúgtuk. Miért? Túl kemény volt. A kollégákkal? Nem, uram. Az ellenségeinkkel. Ilyen nincs. Hozzák vissza. Hogy hívják az illetőt? Az igazi nevét elfelejtettem, uram. Lengliben mindenki csak a bece nevén emlegette. Kobra.